«Теодольфо дуже добре тримається», – казала раз до нього Христина. «Помірковане життя, чиста совість і праця в міру», – відповів насміхаючися сам над собою. «Це третє найправдоподібніше, бо про тамті два, то церков свята поки що мовчить». «Не доцінюєш, дорога кузина, свого щиро люб'ячого свояка», – відповів Солодко. «Хто не живе так помірковано, як я, той старіється скоро». А я себе почуваю молодим Хоч підбінець, зауважила графиня Може ні, тільки нема з ким Чимало панночок на світі Деякі, може, й чекають на тебе, як на королевича сказки Деякі, та не ті, до котрих мене серце тягне Серце – це фізіологічний орган Особливо в нас, У нас насилують його віддавна Це правда, що наші подружжя Здебільшого построєні на голосу розуму а не на бажанні серця. Цього, бачиш, вимагають наші окремі стосунки. Нам треба зберігати наш стан посідання, а до того ще й дбати про расу. І так, останніми часами зауважується надто великий приплив неблакитної крови. Це помічається навіть на зовнішньому вигляді нашого молодшого покоління, на антропологічному типі. Мішання рас не зашкодить. В теорії. Та не в практиці В практиці про це мішання здебільшого рішає гріш, а не інші причини Тому ти і не женився Так, я не хочу продавати себе Хоч як це тобі, мабуть, відомо, потребую грошей, щоб поправити свої матеріальні стосунки Це сумно Дуже сумно, дорога кузина Або гріш, або принципи Геркуль не роздорожжу Щось такого Він замовк і витирав монокль. Графиня й собі мовчала Клопотлива мовчанка Щоби хто прийшов і перервав її Бо граф Адольф може задалека зайти в приступі щирости Христина не догадувалася А більше прочувала, куди він прямує Тому й спитала нараз А чому б тобі не спробувати Щастя у наших сусідів Одиначка, дівчина добра і невибаглива Маєток чистий Можливо, що й деяка готівка На перші потреби знайдеться Я певна, що приймуть тебе вони шляхта, а ти грав Як летіти, то з великого коня А не з такого, що воду возить Як продавати себе і свої принципи То за добрі гроші Мої перші потреби досить великі Боюся, щоб папу Керніцького На саму згадку про ті перші потреби Не ткнув параліч Як можна щось такого казати? Пардон, кузинку, це в приступі щирости Не сумніваюся І задумалася, а по хвилині «Чому ж ти тоді не стараєшся в інший спосіб заспокоїти ті свої перші потреби? Вони, мабуть, в тебе не тільки великі, але й пекучі!» «Позичками, гадаєш, у мене їх як волосся на голові!» «Не позичками, а працею!» «Працею?» І він зробив такі великі очі, що Христина перестрашилася своєї ради «Запряжи своїх арабів до плуга і кажи їм волочити, возити обірників і так далі, а побачиш, що з них зробиться!» Або посади найкращу рожу на поганій землі і не доглядай її. Зведеться. Можливо, що яке друге-третє покоління по нас і до праці привикне, і до злиднів, але ми до того вже не надаємося. Для нас праця в міру, помірковане життя і чиста совість. І він розсміявся сам із себе. Є ж надзірні ради у банках і тим подібних інституціях. Є краєвий виділ. Одним словом, живуть же якось люди – Хоч потратили свої родові маєтки. Та яке це життя з годинником у руці і з обов'язками на шиї? Бррр, краще вже так якось давати собі раду. А я гадаю, що все-таки краще працювати. Знаєш, я іноді сама собі докоряю, що без діла живу. Як можна? А так, бачиш, інші працюють, трудяться, бідують. А мені печені, голубці, летять до уст. Тому ти собі всіляких клопотів шукаєш. Чув є, чув дещо. Шпиталь, захоронка, фабрика. То вже й про це говорять. Стіни вуха мають, чув я дещо, але то недобре, їй Богу, недобре. Пощо тобі те все? Треба ж на світі також таких людей, що безжурно живуть. Рішуче треба. Пощо? Щоб другі бачили, яка це краса. Прямо тому, щоб були вдоволені люди на світі. «Ні, даруй, але твій погляд смішний, і я ніяк не згоджуюсь з тобою. Мені совість докоряє за це, що я так довго нічого не робила». «Як то нічого? А хто ж завідував маєтком?»